Primer en Sebastià. Llavors venia l'Àngel Burgues, que és un escriptor molt interessant, i m'ha trobat aquest de matí que estava a l'autopista amb el cotxe variat. Total, que he hagut d'improvisar i, com que tinc molta sort, el jefe de la ràdio s'ha oferit a venir a parlar una estoneta al programa Parlem. Hola, Jofre. Hola, bon dia aquí a l'entrevistat substitut. <laughs> És el comodín, però moltes gràcies perquè, mira, farem una entrevista diferent, ha sigut totalment improvisada, avui no hi ha guió, tenim apuntat a Males Constants que en tan jofra, tenim un llibre que m'ha deixat l'isol tot tot de tots els refrancs catalans, 25.000 refrancs d'arreu de les terres catalanes, si ens avorrim amb en algun, i de moment explica'm una miqueta on has nascut i els seus antecedents i la teva infantesa. Oh, jo vaig néixer a l'agost del 63, eh... jo, encara. Sí, penso que vaig néixer a la clínica Girona, eh, si no, vivíem en aquell moment a casa al carrer Lorenzana, però tota la meva infantesa l'he passat a l'antic roc a la vora a l'eglésia de Sant Josep, vaig estudiar a l'escola Nexa, que és la que vi al costat, eh, vaig estudiar Ovicens Vives... O Després vaig anar, Com que no sabia què fer, vaig triar una carrera fàcil i vaig dir que farem periodisme, que, mira, sembla senzill això, i vaig entrar a periodisme i l'estiu abans vaig dir, mira, escolta, abans de posar-te a estudiar això, potser que t'entenis de què va i, i vaig, em vaig presentar el punt amb unes fotografies que havia fet d'un cotxe que s'estava cremant i vaig entrar al punt de fotògraf. Vaig ah, sí, que directament? El... Sí, perquè anaven escassos de gent i van dir no pots pas col·laborar, necessitem gent pels caps de setmana i vaig començar a fer de fotògraf al punt, vaig fer de fotògraf durant pràcticament la primera part de la carrera després vaig, vaig passar a redacció i bueno, ja va agradar el món aquest i, i anar fent i ja t'hi Fins que un bon dia va aparèixer el que després va ser alcalde de Sal, en Xavier Coromines pel punt que buscava un director per Radio Sal i mira, parlants, vam entendre i vaig venir cap aquí. Molt bé, carai, m'agrada tenir algú com en Jofre perquè fas una pregunta i ja xerra i molt bé. No, si vols puc contestar amb monosíl·labs. No, oci... ja m'ho has dit, et una broma i diré sí, no, no m'ho facis això perquè sé que pots parlar molt més i ho trobaré. Vosaltres, la primera cançó que m'has triat Obrint Pàs amb la cançó del Sud. perquè aquest grup? A veure, a mi Obrint Pàs no els coneixia, de fet, Uh, però vaig anar a una manifestació a València pels 300 anys de la batalla d'Almansa. després hi havia un concert i anava amb la meva filla gran que en aquell moment havia tenir 12 anys o així, i li havia fet molta il·lusió en aquest concert i bé, vam anar allà i vam conèixer grups que no havíem sentit mai com la Gossa sol, la gossa Sorda, en Feliu Ventura els obrim pas i uh, bé, em van agradar tant que vaig comprar tota la seva discografia i és un grup que m'agrada molt i aquesta cançó al Sud que a més hi ha la veu d'en, ah, no recordaré el nom, aquell cantant que té el disc, aquell aquella Ocatà i tal, amb Miquel... Miquel Gil, exacte, que és un que va guanyar alguns premis de l'Andarroc i tota la pesca i té una veu molt trencada, havia sigut bateria del tall aquest senyor i realment la cançó a mi em va agradar molt. Explica una mica com se sent en el País Valencià el sud de nosaltres al sud de tot, la calor, el control del PP, mm, és una cançó que m'agrada molt. Doncs anem a disfrutar-la mm -hmm. que ja no el sol. Soc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre assequen plors. Soc del sud, país que ja no Són el sud del record d'uns països sense nom. Són el sud dels sentiments, Són el sud de les arrens, Són del sud i porta els ulls, de lluita i pur. <ríe> parlant d'aquest concert on en Jofre ha d'escomprir tots els grups que ara li, li agraden més. Explica'm aquesta aventura d'aixecar-te a les del dematí i arribar aquí a les tantes del dia següent. El Primer voldria dir que m'he equivocat perquè la cançó que havíem posat Això no també... era la versió en directe que hi ha en Miquel Gil, sinó que era la del disc que es va gravar prèviament i no se sentia la veu de Miquel Gil, que us recomano. Us recomano la versió de, penso que es diu en moviment, el disc en directe, té un DVD també i hi ha un concert gravat i val la pena, és, és molt bo. I això va ser perquè, mira, jo per qüestions ideològiques i la meva filla per qüestions musicals ens va interessar anar a València en aquesta manifestació, i Òmnium Cultural muntava uns autobusos que sortien aquí de Girona, baixàvem a València vam arribar a València a l'hora de dinar, vam dinar vam fer una manifestació supermultitudinària pels carrers de València després vam anar al concert vam estar al concert fins a les 3 o quarts de 4 a la matinada i llavors l'autobús tornava i ens va deixar a Girona a les 9 del matí i sí, Jo ja, ella va arribar ben fresca però jo ja no tinc edat vaig arribar a fer un quatre i em vaig tardar dos dies a recomanar-me del tot però va estar bé perquè era un concert que hi havia... Doncs vaig conèixer el grup Solatac, que, que és excel·lent. No, avui no, no he posat cap cançó seva, però bé, les tenim aquí a la ràdio i les posen sovint. Vaig conèixer en Feliu Ventura, que tampoc ho coneixia. Vaig conèixer La Gossa Sorda. Uh, Obrim pas ho coneixia, però ho coneixia molt poc. Uh, vaig conèixer un panorama de la música en valencià que... Trobo que, si més no en aquell moment, estava fent coses, i, i estic parlant de fa 3 anys, per tant, està encara fent coses interessantíssimes i que aquí no tenen massa resó. Doncs estic totalment d'acord, però si ens vam mica de resó des d'aquí programa Parlem a Radio Sal? Salt... Val, molt bé. Et volia preguntar també, que estàvem parlant abans, de com portaves el fer de periodista i treballar en un diari. Tenia a veure alguna cosa, la carrera amb la pràctica...? Descobreixes que bo cosa té a veure. Uh, és més, jo si hagués, crec que ara està més ben plantejada el, el sistema de graus i d'ara pot quedar més bé. Jo crec que un periodista més que estudia 5 anys de comunicació que reps molta teoria de la comunicació, reps un mínim vernís cultural, no, no, no hi veig massa sentit estudiar una carrera de cinc anys del periodisme, al cap i a la fi és una tècnica, una actitud a l'hora de buscar la i això s'aprèn en tres mesos. Al sí, carrer, que... no? Sí, mica, eh? a, a, trobo que el, el que es vulgui especialitzar en temes no sé, de, de sang i fetge, de successos, o d'estudiar dret, o que vulgui especialitzar-se en temes econòmics, estaria bé que estudies economia i després que fes doncs, la segona part de la carrer de periodisme, perquè realment dona molt més joc. Jo, bé, disfrutava molt, disfrutava molt la facultat perquè hi havia molt bon ambient, de fet, estava més sobres al bar que a classe, ara que no me sent ningú. <ríe> <ríe> eh, llavors, també treballava al punt treballàvem de fotògraf, eh, vaig fer coses molt estranyes. Per exemple? Alguna anècdota, alguna cosa? No, que vull dir, a l'hora d'organitzar de la carrera, jo triava ah, les assignatures no perquè m'interessin, sinó les que me m'acompatibilitzaven amb els horaris. Clar. O sigui, el primer any jo anava a classe només els dimarts i els dijous, de nou del matí a nou del vespre. Uh! Capturava una brutalitat de punts i treballava els dilluns, els dimecres, els divendres, els dissabtes i els diumenges al el punt. O sigui, vivies el tren? No, vivia bueno... el, el pobre dia en sis de la meva mare, que <laughs> el deixava parlar amunt i avall. Uh, llavors, uh, això va ser el primer any. El segon any uh, va ser un muntatge similar, però diferent, repartit en més dies i començava més tard. Uh, finalment, al punt, uh, me van oferir la possibilitat de fer tancament, amb el qual jo entrava a treballar a les quatre de la tarda i sortia a les dues de matinada. M'anava a dormir després de sopar a un bar que es deia Dígit, que havia davant de Correus en aquell moment, i eh, a les 8 m'anava cap a la universitat arribava al pàrquing a les 9 dormia una horeta dintre el cotxe i m'anava a classe fins a les 2 que tornava cap a casa, dinava i tornava a treballar o si sigui, vaig fer la carrera així va, va, va ser... ara no ho aguantaria però en aquella època encara tenies temps d'anar-te a la Bumeranga a fer una copa <ríe> va ser una cosa així molt animal però estic molt content d'haver compatibilitzat diguem, els estudis amb la feina perquè em va permetre tenir, tenir feina. El periodisme és una que carrera... I experiència també, sí, no? Que, que, o sigui, el que valora els mitjans és experiència, el fet de tenir una feina és molt important i tinc molts companys que no treballen de periodistes, que van fer la carrera amb mi, que potser traien millors notes que jo, que probablement van aprofitar els estudis més bé que jo, però que no, no, no han pogut treballar de, de periodista perquè és una feina que... T'has de passar molt de temps de becar i guanyar molt poc i això ho pots fer mentre estàs estudiant Clar. si als 26 anys vols independentitzar te i t'han de pagar una misèria i has munt amunt i avall i no has d'estar assegurat i has de treballar en negre i no sé què no sé quan. Yeah. arriba un que no entres a la màquina i, i és vale, difícil si de la feina si vols tenir criatures, que tens més gastos, encara és pitjor també ja tenia professors molt divertits Bé, havia tingut en Marín que va ser el responsable de comunicació del primer govern tripartit entre Serres, que el conseller de Cultura I són, aquesta havia sigut professor meu quan tu el veies allà fent a profe notaves que tenia un amb Tres Serres era molt, molt divertit, era una persona que ens deixava fer els exàmens a casa. A què diu? Sí, sí, perquè ens deixava fer els exàmens a casa perquè era impossible de copiar. O sigui, el que et demanava, l'examen era un treball, fins i tot et donava bibliografia per fer-lo. Si no havies et a les classes per on t'anaven els tiros, tu havies d'agafar el material que et donava i solucionar-ho. si sigui, una pregunta típica podria ser eh, com era la comunicació social al segle XIX eh, fes-ho segons la novel·la tal. Clar, interret, Llavors, ara podies a, arribar a acostar-t'hi, però sense interrat en aquell moment. Però de llegir aquella novel·la Clar. i veure com en la història de la novel·la sortien de... mitjans de comunicació, si el senyor llegia el diari o si la criada escoltava la ràdio o la cuina, com influïen, el, com arribaven aquests missatges, o sigui, no, no era una pregunta que et poguessis saber, era una pregunta que havies de pensar. Era divertit, divertit. tot no. i que en aquell moment no anava en corbatat en absolut. Eh? Era un senyor que anava amb camisa de quadros i una, i una armilla normalment en entre serres. I sospenia o aprovava en general? Jo no vaig tenir mai cap problema. Allà els professors, bé, sí, vaig tenir problemes amb semiòtica que vaig que va a cinquena convocatòria però a part d'aquesta no, primer perquè en aquell moment eh, la nota de tall per entrar era molt alta i, ja ho és, i continua siguent ara mm. però en aquell moment el nivell era bastant baix era senzill els coneixements que donaven i a més els que treballàvem teníem com una mica de d'agulla mm. era allò que anaves a parlar amb el professor jo estic treballat al mitjà molt bé que portin un certificat o li portaves articles filmats que veies que realment treballaves al mitjà i deia mira allò de fer-me l'examen d'això Ah, fes-me un treball, fes-me no sé què uh, fes-me, lloc de fer el reportatge que t'he encarregat jo per classe, porta-me en 3 que hagis publicat tu, t'estalviaves molta, molta feina, donava molt de joc el fet de treballar Molt bé. hem escoltat la teva segona cançó que has triat Mames and the Papas de California Trims, el tema per què has triat això? A veure, és una època musical que m'agrada. M'agrada els Mames and the Papas, m'agrada Peter, Paul and Mary... De fet, eh, la meva mare cantava de cançó de bressol a mi i les meves germanes, i jo els he cantat a les meves filles eh, una cançó de Peter, Paul and Mary que ella em deia Xiu l'altren a prop d'aquí Uh, que no l'he trobat aquí i no l'he pogut posar uh, però Peter Paul and Mary per entendre'n són el d'en Pa fer el drac màgic ¿vale? ah, vale. i és, tot és música d'aquesta època i trobo que va ser una època molt creativa que és l'època hippie i, i bé, m'agrada molt la música aquest, d'aquesta època molt bé, posem a disfrutar-la the Tornem a, tornem a ser en directe al programa Parlem, que en Pere no ens ha avisat i ens han ficat que estava la mitja conversa però no passa res, no passa res estàvem parlant amb Jofre, el jefe del Radio Sal, gràcies Jofre, una altra vegada per haver... Uh, uh, soc el cap i el cul jo, això de jefe <laughs> No, no, és el jefe, i gràcies a ell, so, avui so, tinc so, programa, perquè so, si no... Soc el responsable, però quan s'ha d'anar a buscar paper de vàter o folis, també em moc jo, eh? No faig un well, guió pas a està ni bé, ja és... la teva evolució professional. Que hem dit que havies fet una mica de fotografia al punt, hagis fet redacció, i a partir d'aquí què passa? Bé, a mi, de fet, la fotografia m'agrada molt. Encara, diguem-ne que ara mateix és un hobby, però si em surtís l'oportunitat de guanyar-me les garrofes Podem les guanyaria fotogràficament és que més m'agrada però de fet vaig començar de fotògraf a mitja carrera el punt va fer una reconversió i va caldre més gent per redacció com que jo estava estudiant em van oferir i passar a redacció, va ser com una cosa molt natural vaig començar a treballar a redacció al punt a la redacció vella, que amb màquines, anàvem amb màquines màquines d'escriure, sembla increïble que poguéssim fer un diari ara amb màquines d'escriure, vist com van els ordinadors no? I, I després d'això, doncs, vam, vam, vam informatitzar el diari, vaig, fer, vaig començar cultura, després vaig fer successos i tribunals, després vaig fer presència, vas anar a evolucionar allà del diari, fins que va arribar un moment aquest que va venir en Xavier Coromines, buscava algú per fer de director, i jo en aquell moment estava un moment una mica incòmode amb determinades històries del diari, no sé si estava incòmode amb ells o ells amb mi, però allò que no hi havia gaire bon carme... Portaves karma. temps, estem parlant, ja portaves... Sí, sí, i... estava fixa, per tant, devia portar... Uh, portava com 5 anys en contracte i poder 3 uh, així en plan Becari sí. Pirateo, ja portava temps són feines molt intenses també, no? passes moltes hores amb molta gent, sí, sí, diumenges, sí. dissabtes i era bastant complicat. Tenia una xicota que era molt divertit perquè l'anava a recollir, la portava a la discoteca, la deixava a la discoteca, m'anava a fer les fotos dels partits de futbol, la revelava, les entregava i l'anava a recollir a la disco i bé sortia. Què dius? Això els diumenges. Si tu, <ríe> Però bé, bueno, ara no ho podria fer, això. El... Després d'això, vaig venir aquí a Ràdio Sal i bé, vaig aterrissar que a Ràdio Sal havia fet una gran crescuda, una emissora de referència. En aquell moment, a, a veure, a Girona se sentia a Ràdio Nacional, se sentia a Ràdio Cadena Espanyola, se sentia a la SER, i se sentia a Ràdio Sal. Hi havia molt poques vigues, l'experiència de Ràdio Ciutat, però hi havia molt poques emissores aquí. Llavors tenia un pavé molt important. Ara això s'ha anat diluint, perquè si feu la prova a casa i passeu el diàl, agafareu més de 30 emisores que es reben bé aquí a Girona. Llavors, a i he viscut doncs, aquesta evolució de la ràdio com a emissora local el canvi de locals, com ha anat canviant com ha passat de ser l'il·lusió de la gent jove de 14 o 15 anys de venir a la ràdio eh, aquests mateixos joves que ja no els interessa la ràdio, els interessa més internet tot això ho hem viscut aquí però ara sabem que línia. podem fer ràdio-internet per tant avisem a Exacte. joves que podeu seguir vingut a la ràdio podeu gravar el programa i penjar-ho en un blog i, pot quan i si tot va bé i ho podem arreglar fins i tot la podeu sentir en stream que es diu o sigui en directe, no només els programes gravats, com, com teniu ara sinó la possibilitat de sentir-ho en directe des de qualsevol punt del món llavors si esteu al mig de la Guayana holandesa i us sentiu enyorats de sal, podreu agafar els vostres ordinadors, si teniu un wifi escoltar, no sé, Radio Sal i sentir l'Imma o la Pile Fernández fent de les seves o la Marcela també tenim per dir-ne dues de ràpid no? Llavors, de, aquí l'Ajuntament també he fet diversos papers, perquè de Ràdio Sal vaig passar a cap de gabinet a una època de l'alcalde de Xavier Coromines, després vaig tornar a la ràdio, m'he ocupat també de la web de l'Ajuntament, ara mateixa em porto la part informativa, diguem-ne, de l'agenda he fet diverses tasques relacionades amb la comunicació aquí a l'Ajuntament. Ara mateix, des d'aquí a la ràdio, que som tres persones, portem el tema gràfic, les fotografies que s'hagin de fer per l'Ajuntament, portem el tema de, de la ràdio i el de la web. I en altres èpoques havien portat la revista el TUT i les relacions amb la premsa que això en aquest moment ara no ho portem. Quanta informació, m'encanta en Jofre. Vinga, pim-pam, pim-pam. És tan fàcil parlar amb ell? És la meva feina. que cau foc cap a la digui, gent amb informació, és, és la meva. Diu, avui jugut a casa, tinc tota la raó. Avui jugues a casa, avui estàs a casa i xerrem una estoneta, fantàstic. Fiquem la teva tercera cançó, que és dels Beatles, Here Comes the Sun. Per què aquesta cançó? Bueno, aquesta penso, si no recordo malament, és d'en George Harrison. Del, del... Ah, no, sí, en P.M. Beatles. Ah, no, no és, sí, és d'en George Harrison, dels Beatles, vale. però no és d'en Paul McCartney i l'en vale, Lennon, que, que són la, la majoria. L'he triat perquè, bé, els Beatles jo era massa petit per seguir-los quan van venir a Barcelona per escoltar-los jo, jo era massa petit i no, no els vaig viure en directe però tenia un amic que el seu germà tenia tota la discografia i eh, me van entrar molt me van entrar molt de petits i quan ja, van, ja era més gran i van sortir els recopilatoris aquells del disc blau i el disc vermell dels Beatles, doncs els vaig comprar i és una música que m'agrada i que m'agrada sentir i la primera cançó que m'ha vingut al cap eh, ha sigut aquesta i és la que he triat doncs vam la